Всередині не краще, втішила її Мальвіна. Якісь метрі до того ж, усе набито посередністю. Я це повинна ще дивитись. Досить з мене, що я вимушена щодня милуватися творіннями посередності, якими заставлено всі площі Києва. Твердо хліб промовчав. Не його діло захищати скульпторів і архітекторів. Та й не захистиш від мальвини нікого. Навіть себе не захистиш. Він дедалі більше переконувався, що Мальвіна не любить ні його, ні своїх батьків, ні навіть саму себе. Бо коли не здатен любити інших, то як же можеш любити себе? У людині просто незнане високе почуття. Втрата гена любові, сказали б представники генної інженерії. Колись він потихеньку пишався своєю супутницею, коли вони вирушали потинятись по Києву. Тепер запрошував Мальвіну, бо хотів бути до кінця порядним. Ні любові, ні злоби. Може, навчився Вольщича Предславського, то той намагався ні в що не втручатися. От і сьогодні. Навіть не чув, про що зяті дочка перемовляється не зовсім доброзичливо. Годує Абрека. Брек гарчить вдоволено. а все інше їх не обходить факультативне сприймання життя. На юридичному твердохліб так вивчав морське право, не знаючи, що стане згодом зятим авторитета в цій галузі. Хоч би знав, що. В програмі не значить це, отже, факультатив – необов'язковість. Ольжич Предславський платить такою самої необов'язковістю всьому, що не має прямого відношення до його фаху. Твердохліб мовчить до сьорба в свій чай. Як кажуть араби, коли їси і сліпими, будь справедливим. Пішов на виставку сам, як холостяк або приймак. Різниця майже невловима. Художник був, здається, старіший за твердохліба. Вчився у професора Пащенка, а той помер уже років з двадцять тому. Виставлявся з 57-го року, коли ще був студентом. Твердохліб учився тоді в п'ятому класі. Єднало їх те, що обидва народилися в Києві і любили своє місто, кожен по-своєму. Один завжди запізнюється, бо йому випало приходити тільки туди і тоді, де й коли щось вже відбулося, здійснилося, скоїлося. А другий йде попереду всіх, бачить те, що приховане від очей невтаємничених. Випереджає політиків, філософів, навіть пронозлого журналістську братію, бо він художник, йому першому відкриваються всі дива світу. Художник жив у Києві і писав тільки Київ. Картинки маленькі, в пласких нефарбованих рамах, писані різучо-яскравими фарбами і навіщо сполаковані. Лискучі і яскраві немовжі гулі, якими напхано сьогодні всі київські вулиці. Але Київ на картинах цього дивного художника не нагадував нічого машинно-модерного. Він не був скалічений геометрією, не знав ні вертикали, ні горизонтали. Відкидав лінію, у ньому всевладно панувала природа з її об'ємністю, просторовістю, стаємничістю, неспокоєм. Хаосом. Художник підсвідомо відчув, що це місто, створене мовби й не людьми, а самою природою. На його картинках навіть нові кострубаті масиви огорталися буйним зелом. Він прагнув проникнути в душу свого міста, відкрити її приманливі таємниці, передати й поєднати на цих полакованих картонних чотирикутниках подвійний час цього праслов'янського города, колишніх страждань і новітнього самовдоволення. Грудень 1905. Заводське подвір'я, цегляні будівлі, цегла якась, мовби м'яка без звичних граней. сніг, барикада, вся скруглого, бочки, колеса, стовпи, булижники. Враження різної кострубатості надзвичайне. Крію 1941 Розстріл заложників Двір шибаниця довкола сліпі будинки, що розшилюється до гори страшні гриби Шах. День перемоги Квартали нових будинків На покрівлях повсюди внизу повно людей У сквері на постаменті танк весь у квітах Молодь танцює довкола танка Вердохліб переходив від картинки до картинки, впізнавав і не впізнавав Києва. Приймав і не приймав його таким, як уявляв художник. Дивувався в мілій сміливості цього чоловіка, що, може, й не знав про свою незвичайну майстерність, але вже був майстром і неабияким. Обмежувався всього трьома барвами синьою, з бірюзовими відтінками, червоною. И совсем не навызнавал острых и прямых кутил, выгадывающие какие-то круглые куты, как у того поэта. И клёно-зубчатая лапа купается в круглых углах, и можно из бабочек крапа рисунки слагать на стенах. Примитка Осып Мандельштам. Три колера всего — але насичені, як у перських килимах. Відсутність прямих ліній і, мовби би, зовсім немає руху в цьому місті. Але завдяки отим круглим кутам, якісь ніби розтанцьованості будинків, скверів, мостів, трамваїв, усе пливе й летить щиріливої нестримністю, як журавлі над київськими соборами на картині «Автопортреті художника». Як ковзанірі на печерських дворових ковзенках як віоланчелістка перед цим же незграбним будинком художника, як п'яні коти на бруківці Андріївського узвозу біля будиночка Булгакова, як лавочки в Золотоворідському сквері, такі вигинисті і м'які,